Грицько розплющується. ним стоїть пало музика. На каже й простягає який шкурат. Що це? Зводиться грицько. Теляча шкура. Зіси. І як з'їсти? О, тебе ще треба вчити, гнівається дядько. Візьмеш обсмалиш на вогні, а потім у воду.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 Павло музиці не здужається, Сидить під вишною та на шлях подивляється, То на сусідове обійстя. Гомонить самі з собою. Гаркушене поріддя! Він у мене трусив хліб, А тепер я мушу годувати його дитину? А й би лежала та шкура на горищі. Вона в мене їсти не просила. Так ні віддав,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 Лише одненький Грицько й зостався в мого лютого борга-сусіда. Так я сам то рятую. А він мені колись віддячить, як виросте. Геж, дячить. Дочекаюсь. І так Павлові музиці шкода лячої шкури, що ладен ліпті собі гристи з досади. Що пішов би на чуже обійстя забрав би, закропу вихопив. Либунь варила шкура. Тепер воно з'їсть. Хай би вдавилося моїм добром. І так йому важко дивитись, і так важко. Аби не бачити, Павло музика зводиться і понурою тінню суна до хати ховається та з великої досади й в хаті не всидить. Лиха сила колотить ним, і перегодя випихає на двір у лагідне золотаве надвечір'я. Господи, що це?